Book 2 16 16หดูและอากาศอั e โ i ติมปุรีชีวเวเมอ t นโอติมปุรีชีนี่คือฤดู acestea sunt a n o t i m คือเร อสูดดลรือดูใบไม้ผลิเรือดูร้อนริมวาระวรริมวรวาระดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวชรวชนาดูร้อนอากาศร้อน Vara este fierbinte. Vara este fierbinte. p r a a o t i t 2 șaie în p e r i r a d a r o n Vara b a t e soarele. Vara b a t e soarele. n perioada rău, noi am p r e l e n v a r a mergem să ne plimbăm cu plăcere. Vara mergem să ne plimbăm cu plăcere. ฤดูหนาวอากาศหนาวย arna e s t e r d a y ยาร์ e s t e r d a y ในฤดูหนาวหิมะตกหรือฝนตกย arna น ninze s a u p l o a ยา a นา ninze saoploa ในฤดูหนาวเราชอบอยู่บ้านย arna stăm cu placere acasă Iar n a s t e m cu plăcere acasă. Nau. Este rece. Este rece. f o n c ă m l a n g to. Plouă. Plouă. Mi lom r e n g Bate vântul. Bate vântul. Op un. Este cald. Este cald. d e -t, t Este însorit. Este însorit. Thong f a pro. Este senin. Este senin. v â n a t u m este astăzi vremea? Cum este astăzi vremea? Vanii, aerul rece. Astăzi este rece. Astăzi este rece. Vanii, aerul cald. Astăzi este cald. Astăzi este cald.